Шістдесят дев'ять. Бункер 17. Джулієта наосліп просувалася крізь холодні темні води, натикаючись на стелю чи стіни, важко було зрозуміти, на що саме. Відчайдушно намацувала і перехоплювала обм'яклий шланг, і гадки не маючи, чи достатньо швидко пересувається, поки нарешті врізалася в сходи, вдарилася носом об внутрішній бік шолома, аж іскри з очей посипались. Оглушена сахнулась, і шланг випав у неї з рук. Щойно до жінки повернулася здатність виразно мислити, вона почала ловити свій дорогоцінний рятувальний трос. Відчула щось крізь рукавицю, стиснула і вже зібралася підтягтись, як зрозуміло, що це був тонший електричний кабель. Джульєта відпустила його і заходилася водити руками в пітьмі за щось, чіпляючись з чобітьми. Неможливо було розібрати Дениса, де верх. Джулієту починала заколихувати, нудити. Вона безпорадно зависла у воді. Але, відчувши тверду поверхню, вирішила, що, певно, спливає на гору, далі від шланга. Жінка відштовхнулася ногами від того, що вважала стелею, і попливла туди, де сподівалася знайти підлогу. Руки в чомусь заплуталися, відчула це навіть крізь пухкий комбінезон, помацала, очікуючи, що це дріт, натомість стиснула м'який і порожній шланг. Повітря в ньому вже не було, але він досі міг вивести її звідси. Джулієта потягнулася вбік, але там були спіралі вже скрученого шлана, тож спробувала інший напрямок. Шланг натягнувся. Джулієта знову опинилася на сходах, відштовхнулася ногами, напружуючись і підтягуючи шланг. Він вів нагору, за ріг. Джулієті довелося тягти його, виставляючи руку, щоб захиститися від ударів об стіни, стелю і сходи. Вона пливла, відскакуючи ніби м'ячик, усі шість прогонів, виборюючи кожен сантиметр. І ця боротьба, здавалося, тривала вічність. Коли Джуліята досягла верху сходів, дихання збилось, і вона лише голосно сопла. Але тут жінка усвідомила, що річ не вдихання, у неї закінчувався кисень. Лишилися тільки жалюгідні рештки, що наповнювали комбінезон. Сотні метрів порожнього шланга лежали десь позаду, невидимі, цілком висмоктані. Джулієта знову затиснула контакт рації, ледве тягнучи себе вздовж коридору. Її комбінезон повільно підіймався до стелі, але вже не так легко і жваво, як раніше. «Сола, ти мене чуєш?» Від думки про те, що води над головою, про всі ті поверхи, що тиснуть згори сотнями метрів густої рідини, у неї стискалося горло. Скільки ще кисню в комбінезоні? На скільки хвилин? Скільки часу вона спливатиме на гору? Це триватиме надто довго. В одному з тих темних коридорів мали бути кисневі балони. Але як їх знайти? Це не її дім бракувало часу на пошуки. Залишався єдиний вихід дістатися сходів, якнайшвидше піднятися на поверхню. Підтягуючись і відштовхуючись ногами, Джульєтта допливла до останнього повороту і опинилася в головній залі. М'язи жахливо боліли від незвичних рухів, від боротьби з негнучкими громістким комбінезонами і важкою товщею води. Раптом Джульєтта помітила, що темна вода посвітлішала. Це вже була нецілковита вугільна чорнота. Крізь неї ледь помітно просочувалося зеленаве світло. Джульєта з новою силою замахала ногами і далі, підтягуючи шланг, врізуючись у стелю, вже знала, що турнікети сходи тепер не так далеко. Вона тисячі разів ходила такими самими коридорами двічі в цілковитій темряві, коли вибивало головні вимикачі. Жул'єта пам'ятала, як просувалася схожим шляхом і запевняла товаришів, що все буде гаразд, що треба просто залишатися на місці, що вона зараз усе полагодить. Тепер вона спробувала повторити це сама собі. Збрехати, що все буде добре, що слід рухатися далі і не панікувати. Коли дісталася турникетів, у голові почало поморчитися. Вода попереду виблискувала салатно-зеленою барвою і, мовби, запрошувала поринути в неї. Годі борсатися на осліп, годі битися шоломом об щось невидиме. Рука на мить заплуталася в електричному кабелі. Джуліята струснула його і кинулася до тієї високої колони води попереду, до соломинки затонулих сходів. Не встигла дістатися туди, як відчула перший спазм, ніби гикнула мимоволі, вдихнула надто сильно. Мала не впустила шланг, відчувши, що груди отот -от вибухнуть від зусиль. Її долала з покуса зняти шолом і глибоко втягти в себе воду. Якась частина мозку запам'ятала, що цим можна дихати. «Просто спробуй», – повторював цей голос. «Один раз вдихни воду». Будь що, аби не токсини, які вона видихала в комбінезон, розроблений таким чином, щоб стримувати отруйні речовини ззовні. Коли Джулієта наблизилася до сходів, горло знову стиснулося і вона закашлялася. Мотузка була на місці, її втримував гайковий ключ. Жінка підпливла до неї, знаючи, що вже пізно. Шарпнула мотузку і відчула, як другий її кінець опускається на дно, скручуючись у спіралі в неї перед обличчям. Вона почала повільно спливати на поверхню. Тиск у комбінезоні впав настільки, що на швидкий підйом годі було сподіватися. Ще один спазм у горлі, і Джульєта зрозуміла, що мусить зняти шолом. У голові паморчилася. Вона могла будь-якої миті знепритомніти потягнулася до застібок на металовому комірі і її накрило дежавю. Тільки цього разу вона вже не могла чітко мислити. Пригадала суп, запах гнилизни, темно-холодильну камеру і згадала про ніж. Поплескавши себе по животі, намацала руки, що стерчала з піхов. Інші інструменти вповпадали з кишені, і липалися на мотузках, до яких були прив'язані, щоб не загубитися. Але тепер вони перетворилися на перепону, на додаткові тягарі, що змушували опускатися в глибінь. Жульєта неквапно спливала вздовж сходів. Тремтіла від холоду і здригалася від браку кисню. Витративши уявлення про те, де вона зараз, могла думати лише про отруйний газ у куполі шолома, який її вбивав. Націлила лезо на застіпку, що сила натиснула. Застібка клацнула, і жінка відчула біля шиї тонку цівку холодної води. Слабкі бульбашки виривалися з комбінезона і поповзли шоломом. Вона вхопилася за іншу застібку, вставила в неї ніж. Шолом зіскочив з голови, вода обступила її з усі бич. Почала наповнювати комбінезон, змушуючи німіти від холоду. Жінку знову тягло донизу, туди, звідки вона спливала. Джульєта отямилася від крижаного холоду. Вона кліпнула від зеленої води по кловочах. І побачила ніж у своїй руці та шолом, який, кружляючи, поринав у глибінь тьмяної води. Мов бульбашка, що якимось дивом спливає не вгору, а вниз. Джулієта повільно тонула вслід за ним. У легенях зовсім не лишилося кисню, а сотні метрів води тиснули на неї згори. Вона запхала ніж у першу ліпшу кишеню і на грудях, побачила викрутки і ключі, що тіліпавилося на мотузках, а потім відштовхнулася у напрямку шланга, що досі ввів її чотирма затопленими поверхами на поверхню. Бульбашки повітря виривалися з коміра і ковзали вгору, вздовж шиї та крізь волосся. Джуліета схопилася за шланг і припинила своє занурення, а далі підтяглася. Горло боліло і стискалося – Ковтнути б чогось, повітря чи води байдуже, це бажання несила було здолати. Джулієта почала підніматися, раптом десь у глибині мозку спалахнув ледь живий вогник надії. Щось вона побачила під нижніми гранями східців. Там роїлися бульбашки. Певно, ще після її спуску вони погойдувались у порожнинах під гвинтовими сходами, ніби калюже розплавленого металу. Джулієта видувала з горла дивний звук, хрипкий відчайдушний крик неймовірного зусилля. Замахала руками у воді, борючись із комбінезоном, що тягнув її донизу, схопилася за поруччя затоплених сходів. Підтягнувшись і відштовхнувшись від нього ногами, досягла найближчої грубки бульбашок, схопилася за край сходів і припала губами до металу. Бічай душно вдихнула, заковтнувши чимало води. Опустивши голову, закашлялася, в носі почало пекти від брудкої рідини, що затекла в Нізрі. Джулієта мала не набрала води в легені. Відчула, як калатає серце, ладна вистрибнути з грудей. Знову підняла обличчя до мокрої іржавої сходинки і, склавши тремтячі губи в трубочку, змусила себе ще трішечки обережно вдихнути. Крихітні вогники перед очима згасли. Джулієта повернула голову і видихнула як далі від сходів. Спостерігаючи, як від видиху, здіймаються бульбашки, а тоді знову підняла голову, щоб вдихнути ще. Кисень. Вона кліпнула, щоб вода змила невидимі сльози на туги, зневіри, полегшення. Поглянула на лабіринт металевих східців над головою, які, здавалося, рухалися, мов гнички дзеркала. Розлитий кисень під ними колихався від несамовитих рухів Джулієти. Вона побачила єдиний шлях порятунку, відштовхнулася ногами і піднялася на кілька східців, підтягуючись за них руками вдихаючи крихітні бульбашки повітря з кілька дюймових порожнин під кожною сходинкою. Подумки дякуючи міцному зварюванню у тих місцях, де багато століть тому були скріплені панелі з алмазним покриттям. Східці завбачливо укріпили, розраховували на мільйони кроків у важких чоботях, і тепер вони витримували надлишок повітря, який вона випускала занурюючись. Джульєта припадала губами до кожної сходинки, відчуваючи присмак металу і ржи, цілуючи своє спасіння. Зелене світло аварійних ламп горіло скрізь, тож Джуліетта не помічала, як один за одним пропливають перекриття». Вона просто зосередилася на тому, щоб долати п'ять чи шість сходинок завдих, довгий перехід практично без повітря. Ще один ковток води там, де бульбашок було замало, ціла вічність спливання в боротьби з комбінезоном, наповненим водою та інструментами на мотузках, жодної думки про те, щоб спинитися і відрізати їх. Просто відштовхуйся і підтягуйся однією рукою, тоді другою нагору нижнім боком сходів, спокійно, глибоко вдихни, висмоктуючи цю сходинку насухо, не видихай на наступних східцях Заспокой. Ще п'ять сходинок. Це нагадувало гру в класики. П'ять квадратиків одним стрибком не схибити, не наступити на лінію. Колись Джульєті добре це вдавалося, а тепер ще краще. І раптом щось смердюче впекло її губи. Вода наповнилася отрутою, притискаючись до східців. Жінка проминула плівку бензину і грузької нафти. Видихнула решту повітря з легень і закашлялася, витираючи обличчя, вона досі була під сходами. Джулієта засміялась, важко дихаючи, відштовхнулася і вдарилася головою об гострий край сталевого перекриття. Вона була вільна. на мить пернула під воду, обмінаючи поруччя. Очі пекло від бензину, що вкривав поверхню води. Жінка щосили молотила ту воду і гукала соло. Нарешті перелізла через поруччя. З тримтячими коліньми, ледве рухаючись у грубому комбінезоні, Джулієта стала на сходи. «Вона вкотре вижила». Припадаючи до сухих східців, невзмозі підняти голову і переступити за німілими ногами, хапаючи ротом повітря з хрипінням у грудях, вона хотіла закричати. Це нібито й вдалося, але почула тільки кволий писк. Було страшенно холодно. Здавалося, що всю її вкрило кригою. Руки тремтіли, коли повзла сходами. Стояла мертва тиша. Компресор не трох котів, ніхто не подавав її руки. «Соло!» Джулієта проповзла ще десять сходинок до майданчика і перекотилася на спину. Кілька інструментів застрягли у східцях, і тепер тягли її за мотузки, прив'язані до кишень. Вода виливалася з комбінезона і дзюркотіла по шиї, обмивала голову, затікала у вуха. Джуліета повернула голову, потрібно було зняти комбінезон, який сковував її холодом, і побачила Соло. Він лежав на боці з заплющеними очима, обличчям стікала кров, подекуди вже підсохла. «Соло?» Вона, рубочка витягнула руку і потрусила його. Що він собі зробив? «Аго, прокидайся, чорт, забирай!» Зуби цокотіли. Джулієта схопила чоловіка за плече і різко струснула. «Сола, мені потрібна допомога!» Одне його око трохи розплющилося. Він кілька разів кліпнув, потім скорчився і закашляв, заляпуючи підлогу крою. «Допоможи мені!» Попросила Джулієта, намагалася спіймати кволою рукою блискавку на спині, не усвідомлюючи, що допомога була потрібна швидше Соло, ніж їй. Соло відкашлявся в руку, перекотився і ліг на спину. Кров досі цибаніла йому з голови, підсохлими ділянками стікались від життівки. «Соло?» – він застогнав. Джулієта підсунулася ближче, майже не відчуваючи тіла. Він щось прошепотів, хрипко, але чутно. «Аго!» Жінка схилилася до його обличчя і відчула, як німіють її розпухлі губи. У роті досі був смак бензину. «Не моє ім'я!» Він викашляв ще трохи червоних бризок. Рука ворохнулася на підлозі, ніби щоб прикрити рота, але так до нього і не дістала. «Не моє ім'я!» – повторив він знову. Голова в нього перекочувалася з боку на бік, і Джуліета нарешті зрозуміла, що він серйозно поранений. Говталася вже достатньо, щоб врешті зважити його стан. «Тримайся!» Тримайся! простогнала вона. Соло, мені потрібно, щоб ти тримався, спробувала підвестися, змусити себе поворухнутись. Соло кліпнув і глянув на неї скляними очима. Кров забарвлювала багрянцем сірі волосини в його бороді. Не соло, з натугою вимовив він. Мене звати Джиммі. Він знову закашлявся, очі закотилися. І я не думаю. Повіки опустилася, а тоді здригнулася від болю. Не думаю, що я. Залишайся зі мною! попросила Джулієта, і її крижаним обличчям покотилися гарячі сльози. Не думаю, що я будь-коли був тут сам, прошепотів він, а далі зморшки на його обличчі розгладились, і голова завмерла на холодній крицевій підлозі.